Interneten idatzi eta editatutako eguneroko interaktiboari deritzo "weblog". Zarritan motzago edo erosoagoa izategatik "blog" hitza bakarrik erabiltzen da. Inglesko hitz horrek "bitakora" edo "navigazio kuadernoa" adirazi nahi du.